Esh-Shabuan Abu Muhammadu Rasulullah es Esh-Shabuan Abu Muhammadu Rasulullah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 Wa ma tawfeekei wa la thikati ila billa Wa ma tawakuli wa la ahtimaadi ila ala Allah Wa shahadu an la ilaha ila Allah wahdahu la shariqa la Wa shahadu an sa yedna muhammadan abduhu Wa rasooluhu wa mahbub Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sa yedina muhammadan Wa ala alihi wa sahbihi yajma'in nama baht Faya ibadallahu sikun وانفسي المخطيه اتكوا الله عز وجل واخذثكم على طاعه وطباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في اقوالكم وافعالكم واحوالكم واذكركم بقول الله عز وجل في كتاب الكريم بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويقول الله تبارك وتعالى في اشرف الكلام بعض اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم صدق الله العظيم Falendrimet dhe lavdrimet ja dedikojmë vetëm Allahut gjëllësha në hu, kryuesit gjësis, sunduesit kësaj botë dhe botës që jetër, mëshiruesit dhe mëshirë bërësit. Allahun e falendrojmë nga që aji është i vetëmi i dëjnë për falendrimet. Allahun e madhërëm nga që vetëm ati i takojnë madhërimet. Allahut i lutemi vetëm nga që vetëm aj është që pranon lutje dhe realizon dëshirat. I lutemi Allahut gjëllë shanuhu me lutjen më të madhe që Allahut gjëllë shanuhu të najfale gjunahet tona të cilët janë të shumëta. Të najbuloje të meta tona të cilët janë marija jonë. I lutemi Allahut gjëllë shanuhu në vitin në të cilën kemi hi Allahut në jep shëndet në jep lukëturi, sukces, mirësi dhe afrim ka dini Allahut dhe të ka Allahut gjëndesha i lutemi Allahut gjëndesha në hu ata të cilët kanë shkuar dhe janë larguar prej nështë të vdekur i do në Allahut ti më shirën Allahut nga azabi varit ti larguan dhe varët e tire në kushtet gjëndetit ti shëndrasht Salatet dhe selamet nga zemra, në këtë ditë madhështore, ditë të gjumatë të zjedhur, ditë të salavateve ku i dedikohen pejgamberit, salavate direkt për ndërmjetësus, ne gjithëmon në këtë ditë dhe shdoherë kur ndëgjëm emrin e ti, dërgojmë salavate nga zemra për atë kërjes të dashur të ndeshme dhe të zjedhur të Allahu Gjeleshan në muhë, i cili është më i ndershëmi dhe më i miratshmi, është mësuesi i gjithnjerëzis, vula e gjithë pejgamberëve Muhamedi, biri i Abdullah dhe rob i të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu salate dhe selam i dërgojmë për familjen e tij të ndershme, të zgjedhur dhe të pastër, mbi shokët e tij të sinqer dhe besnik, si dhe mbi të gjithë ata të cilët mundohen ta ndjekin dhe të jetojmë me të vërtetën në zemër deri në ditën e gjithë. Më pas të ndarshëm vlezor gjendetemi në ditët e para të këtij viti meladi me të cilën jemi edhe duke punuar. Dhe pikrisht në këtë në këto ditët e para neve duhet të reflektojmë dhe të shqyrtojmë në bivetet tona dhe të vendosim qëllimet të reja dhe përmirësimin e gjendje shpirtrore dhe dhe jetës sonë. Vitin që e lamë pas të ndër shëmdhezër, jemi ngarkuar me gjuna, jemi ngarkuar me probleme, me mërzia, dhe nuk e dim hiqë a ka qenaj viti i fundit dhe ndoshta ki vit moneve nuk do të na zhen nërë. Dhe nuk do të mundim të ambarëm Andaj Nëse nuk e kemi bë në vitin e kaluar Ta bëjmë këtë dhe vit Të fillojmë të ndryshojmë sjelje tona Të ndryshojmë gjendjen ton kashi me Allahun gjeleshanu Të fillojmë të ndryshojmë pozicionin dhe lidjen ton me Allahun sidomos me namazin të mundohemi të bëjmë llogaritë e vetëve tona nga që çdo fundvit bëhet llogaria dhe neve të bëjmë llogarin e vetes ton dhe të fillojmë me do ndryshime do cilësi cicët i kemi pas gabim ti ndryshojmë e të do të cilat i himi të mira ti shtojmë e nëse ne ato gjë nuk e bëjmë të ndershëm vlezar duhet të kujtojnë ma jetin e kurani të cilën e citova, që Allahu gjëlesha në hu nga fat, nga ban me dhije, nga ban të qartë, mos hamedim edhe mos mendojmë, Sekia pa po haj apo Allahu dhe mos presim se mund të lutemi çdo ditën me duar përpiet që Allahu të na ndryshojë gjendën, por Allahu kët nuk e bën, ngaqë Allahu e ka thënë në Kur'an inna llaha la yughayyiru ma bikawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allahu nuk e ndryshon gjendjen e një popullit pa ndryshuar ata veten e tij. Andaj duke unisën nga ki a jetë të ndeshë vlezër, vjen edhe titulli dhe mesashi i kësaj teme e cila ansht filimi i ri dhe përmjësimi jonë vëtjakën. Pra të ndeshëm vlezër, pengamëri sallallahu aleyhi vësallem në një hadith të ti në kujton dhe thotë, Thëtë mëj mirë nga ju është ajë që mësë mirë i trejton vetën dhe familjen e ti. Pra, ndryshimi ju në duhet të filoje pikrishë duke ndryshu vetën, ndryshon edhe si e dhe në tonë karshif familjes, nga që ajë cili është mëj mirë me familjen, ajë është cilësuar si njëri ju mëj mirë nga që i një janë dhe e merë për një me urnekë, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wa sallam, në ciri ka thonë, ma i mirë i prej jush jam unë, nga që unë jam ma i mirë ndaj familjes, ndaj familjes timën. Të nërë shëndhizër neve jemi edhe në praktë të Ramazan. Për shumë shkurt, na vjenë edhe Ramazan, jemi në gjisën e rejepit, hiën shabani dhe menjarë, vjenë mu i Ramazan. A di njësa njërës të ndërshën dhezër i frigojnë saj qështje, në vend se të gëzëvojnë. A di njësa njërës e anashkalojnë Ramazani, sikur me qenë një lejes e jo një urdhër i ja Allahët si që është në Ramazin. A di njësa njërës kanë pretex se jo puna e ronët, jo ftoft, jo nëzhet, jo kryje, jo atëkot, dhe nuk e krymë këtë urdhën ma për të cilën, do të blogaritën ditën e gjikimit, ashtu nësishë do të blogaritën bërë namazin, dhe atje nuk ka këthim të bërgjit me para, por është me denim tja të gjenimit, Allah në largot për e ti. Të ndershën vlizër, sa i përket gjamiz, në fund të qdo vitit, në qdo gjamiz, qdo firm, qdo vend, Bile dhe disa familje bëjnë bilansin vjetur. Edhe Gjamia ju, elhamdulillah, kemi bënë bilansin vjetur dhe si ere për shkak, për pjekjeve të shumë, të nga, nga që Gjamia ka hi në vitin e një mëdhet për e hapjës e ti, Dhe gjdo vjetë ne kemi po përpjekje si gjdo gjami të thirim gjemat në mledje dhe arkatar i gjamiës tja u kumtoje lajmin apo bilancin vjetor si kanë rreth punët për një vjetë, mirë po kemi dështu gjdo vjetë nga që thirjes janë para qitë 10, 11, 11 veta prainici në nisën e stafin e regjistruar aty. Nuk e di s'kau s'ndodh me këtë popull që s'ka interesim për Azion. Mirë, po, këtë vjet e kemi kthi ndrishe. Kemi punuar pa ndal edhe me një risi. Tash Xhamia përvec aktiviteteve tjera e ka aplikacionin e vet, pra e cila thiet Xhamia e thirret Xhamia Frankenthal. Dhe çdo antar i xhamis do të këtë në gjepin e vetë gjdo detalë, antarët, pagesat, bilancin, vjetor, hirje, dalje, gjitha do t'i këtë në gjep në telefonin e ti, por që duhet në dalje talon e nëmbrin e telefonin, ku duhet t'ja dërgojmë për shkak se nuk gjendet në Google, në Play Store, nuk e kemi lancu, duhet t'ja dërgojmë se kjo është vetëm aplikacioni i antarëve të gjaminës e joj gjithë botës i gjithë, gjithë njërzëve. Anë kasë për gjaminë dhe antarët e sajë. Ata të cilët pozërdojnë Android telefon, ata kanë mundësi të regjistrojnë fatkesisht për iPhone-ën, nuk është i bomë nga që është pak më nga trume për që është në iPhone-ën. Çka duhet, duhet më jepni emrin, mbi emrin antarit dhe numrin e telefonit. Nga grupi i WhatsApp-it do t'ju ja dërgojmë aplikacion që vetë duhet ta instaloni, duke u kri. Tash, ne ve siç e dini, ka fillimi, ka fillimi i vitit të kaluar, i kemi pas pak kaç punët dhe u kemi lodh duke ju thonjuve nonstop, i kemi kaç punët, i kemi ashi dhe Për shkakt juve, apo fal juve, gjamia ka ardhë me i paspunët mirë, mesatarë, jo shumë mirë, mirë, po elhamdulillah, mbahet. E tash ju do të mërë një veshë këtu në kotë aplikacioni që cila vetë logaritëm do të mërë një veshë krejt gjendjen e antarësis në gjami si funksionën, prah. Antar cash që kanë dhënë na xhami janë 33 persona që e kanë plotsu vitin, plot vitin 2025. 33 persona prej 1000 ni zotë pensë të regjistruar, vetëm 33 cash e kanë plotsu, ndërsa në bank e kanë plotsu plot 40 veta, vetëm e, 5 veta kanë bërë me disa muaj mëngj në bank. Ndërsa cash Do me thonë, vetëm 33 veta e kanë plëcu. 5 antar kanë betë me 3 muaj. 3 antar kanë betë me 2 muaj. 4 antar kanë betë me 1 muaj. Apo më mirë thonë, vetëm 4 antar, antar kanë pagujt vetëm 11 muaj. Do me thonë, bu kanë betë edhe 1 muaj. 7 antarë kanë betë me 9 mujë. 4 antarë kanë betë me 7 mujë. 4 antarë kanë betë me 5 mujë. 5 antarë kanë betë me 3 mujë, mongi. 4 antarë kanë betë vësh me 1 mujë. 3 antarë kanë betë me 10 mujë. 10 mujë s'kanë paguit, pra. Gjë... Uh... Me tëtë mujë nuk ka, me gjash mujë kanë betë tre antar, me katër mujë kanë betë tre antar, dhe me di mujë kanë betë tre antar. Dërsa, katër mëdhet antar, piktin e këtu, katër mëdhet, s'kanë pagujt asë një mujt i mjenis të pesën marë. Marë ri, në kratë kujt janë përshemun gjami të asinë, kratë kujt borgjin dhe Allah, gjelëshanu përplot një vjetë se kanë këriti. 14 veta nuk kanë fillu hish në dimje një sëpensën. Kjo marima. Masa ndi, këta 14 veta dhëtë vinë dhe dhëtë thujnë a banë me ma faqë si që ka ndodhë vitin në dimje një sëpensë prej tash dhëtë njësi. Dhëtë i pagujë dhe mujë apët të mujë dhe jesën dhe dhëtë thote ma fale dhe këtë vitë dhe që shumë mundohen a ne thamë mashtrimi dhe gënjeshtrat nuk i lejohën për besim tarin. Tash, shkojmë te financat në muinin e dhjetor, në muinin e dhjetor të ndreshëm vlezor. Kësh kanë hyrë 1760 euro. Dhe kjo, domethënë, jo vetëm për anëtarët, do të, të kalojmë edhe për anëtarët. Ndërsa në bank kanë hyrë 1135 euro, në bank vetëm ka anëtarët, se nuk ka hyrje tjera ndërsa daljet kesh kanë qenë 1675 herën në muin dhjetor, prej 1780 shikani. Ndërsa daljet në ban kanë qenë në dhjetor 791 javë. Për të ndërshëm vizor ju e patë se ku jemi. Ndërsa unë edhe pak një, një pak sekonda do t'ju treguaj edhe për hyrje daljet komplet vitit Shumë shkurët, ndërsa ju vetë mund të ishi një nga aplikacioni që të ta instaloni. Edhe ne me kotë që i flasim, e hekim një obligim, një hak që i kimin dhe i juve, ndhe i besimtarve të cilet e mirëban gjamin, nga që ato janë të ardhurat e juja dhe ne e kimi obligim fetart, ju të rëgojmë ku hinë dhe ku dalin, ku shkujnë pra një të zonat e juaja të cilat janë të fakturuar të gjitha. Pra në komplet vit, komplet vitin 2025, hirjet cash kanë qen 25420 euro ndërsa në bank 15685 euro. Daljet cash kanë qen 90184 euro dërsa daljet në bankë 12.381 euro. Pro në kalkulim komplet, në betjet në kesh kanë betë 6.236 euro, dërsa në bankë të iku 3.304 euro. Pro, elhamdulillah, me thonë, mirë jemi edhe për kunder asaj që vetën do ndëgjuët veshët sa me ka vëdë mujë, sa me ka tëtë të mujë, me shtatë mujë, sa me katër më, me dimë dëtë mujë, katër më dëtë veta, apetë sa apetë, falë juve, falë atire të cilët e fillun në drishimi, që nga fillimi i vitit, që e lampatë pre januar i vitit, për shkak, të mungesës e këtire të cilët nuk kanë paguj, ata u deshtën me rritan të arsin me e po edhe 100 euro dhe nuk ju dhin, e disave ju dhin 10 euro me edhon muj, e dikush i jap ka 100 euro dhe janë konë plat, antarët cilët kanë paguj ka 100 euro dhe falë atire, neve sot e kemi që ka të bugjetin që edhe pagesët e kemi paguj dhe dishka nga kanë betë në bugjetin tonë. Pra, i lutemi Allahut gjelesha në hu tja usbut zemrët edhe këtire së cilët hakin ndaj Allahut dhe ndaj fesë tire të krin edhe ata si kur të tjerit. I lutemi Allahut gjelesha në hu të në nëndimoje dhe të nëjë forcoje zemrët në dinin e Allahut dhe këtë identitet tonin, këtë mjësit tonin të cilën e kimi gjamin, në mundësoje të majmë, të arrujmë se kjo e drejta e besimtarve. Gjamiho e drejta e besimtarve, Allahun kur anë ka thonë, e drejta e besimtarve, e, e, e, e, ju tako, e drejta e ndërtimi dhe mi mbajtje se Gjamiho ju të konë vetëm atyre të të cilët besojnë Allahun dhe të dërguarin e ti. Dhe Allahun i cilësën të njëzit matë mirë, nëftiren e togës. Pra, e, i lutëm i Allahun gjërëshonu të gjithë të hinë në këtë mbrellë, të mbajmë Gjamiho, të arrujmë me dekada, nga gjë një dekada e kaloj Gj mirë, keshë, duke shti, duke bo, i bo një dhët vjetë, i ka aloj, i gini për një dhët vjetë, i në shala ta të rëshikojnë edhe thmit tun, edhe pasarësi tun, të gjithë njëpa, estër njëpa, dhe t'jenë matë fortë se ne të cilët, nga që ka është të ndërtojnë edhe me minare dhe t'angritin, edhe ma shume dhe t'ishtojnë edhe radhët, jo vetëm ditë në gjumohë, por edhe në namazët tjera. Dhe në fund t'i lutemi, Që Allah të në dhurëj sukses në këtë vit, të në lecoj uftimet shpjetrore dhe të në pronej vepra të mira, të lutemi Allahu që lësha në hu, në mundësoje që të arim mujë në Ramazani në mesin e të gjaldhe i lutëm i Allahu nuhu, na na ndimuj, na të gjëllësha në hu në mundësoje dhe të në ndimoje dhe të në fërsoje që të i largojmë vese tonë të këqia dhe të filojmë dërshimjet në vetët tonë e kuli kauli hadha wa stakfirullahi li wa lekum fa stakfirullahi ala ina së al nëlkelami kelamullahi melikil kadir il azizil alam kema kalë Allahu të bareke wa taala يا شرف الكلام واذا قرئ القران واذا القران فاستمعوا وانصتوا لعلكم ترحمون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ديننا عند الله الاسلام بارك الله لنا وعليكم وسلامه Tëndërshëm gjëmat përveç asaj që aplikacioni i gjami se në kasë përmban detajet e hirjeve, daljeve, a i përmban edhe gjdoj informacion kjetër i cili do të në nevojitet, ka ati një njëftimin ka ku dhe të njëftohet njëzit për shdo të datë, për shdo organizim që i batë në gjami. Ati ka hutë për të cilët i transmitoj me shkrim edhe në gjonë Shqipë edhe në gjonë Gjermane. Ati e, ka kohët e namazit mujore dhe kohët e namazit ditore, e në kasë për gjamin tonë, rrishti si thonë, sa është koha e namazit këtu në gjamin tonë dhe shumë shum sendet kjera, pra të cilët do të shifë një dhe vetë, dhe ka mundësim direkt njëri u të ba e pikje nga aplikacioni, ku neve në vinë në vasapin e gjamis, dhe në vinë në imedhin e gjamis, dhe shumë të sendetjera që vetë do të shifë. Elhamdulillah, hamdën këthiren, këmë amër, wa shkuruhu ta'ala, wa hua ladhi wa dhe l'meshi dhe limën sheka riba dhe Allahë, i taku Allah ta'ala fima amr wa antahu amma anhu naha wazajar, wa zajar wa akhricu hubba dunya min kulubikum fa inna hu ida stavla asar wa alamu anna Allah ta'ala amarekum bi amrin ameemin faqal inna Allah wa melaiketahu yusalluna ala nabi ya ayuhel lezina amanu sallu alayhi Salli alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ibad Allah inn Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha vë yënhënë fëkshëi vë mënkëri vë albëgi yëi dhukum l'a lëkëm tëvëkkërëun